suruhaya ku saya nama saya athi rahmanina mayya ilahu wa may yudri al faraha diala wa ashhadu alla ilaha anna muhammadan rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun Ya ayyuhan-nā satakūna so ummūlan lillī saraka min sayyidā. Wa sarāqū wa banan minhumā rijālan kathīran wa nisā'a. Wattaqullāhal ladzī tasā'alū bihi wal-akhar. Innallāha ghanī 'anakum rakībān. Yā ayyuhal ladīna āmanūttaqullāh wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله <تصفيق> membacakan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Yang mengingat bulan Ramadan itu tinggal beberapa hari lagi. Dan bulan Ramadan di situ adalah tempat kita beramal. Bagaimana kita harus memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang punya persiapan untuk Menyambut bulan Ramadan Sebab dia hanya Satu kali di dalam Setahun Maka siapa yang menggunakannya dengan baik Maka Diharapkan dia mendapatkan kebaikan Karena itu Rasulullah SAW Pernah suatu hari Beliau naik ke atas mimbarnya Dan mimbar Nabi SAW Itu tiga Anak tangga Maka ketika beliau naik pada mimbar yang pertama Maka beliau pun mengatakan Amin Kemudian beliau naik lagi tangga yang Kedua, Amin Beliau naik lagi pada tangga Yang ketiga, Amin Ini di aminkan oleh Nabi SAW Apa yang beliau aminkan ini Maka para sahabat Bertanya kepada beliau Ya Rasulullah Ya <tuh> ma'amantan oleh Rasulullah apa yang kamu aminkan Kata Rasulullah SAW, Jibril datang Kepadaku Maka Jibril berdoa Ya Allah Maka Jibril berda datang kepadaku Maka dia mengatakan Celakalah surah hamba Yang mana telah datang ke Ramadhan Dan keluar bulan Ramadhan Namun dosa-dosanya Tidak diampuni Ini celakalah orang seperti ini Kul amin kata Jibril Maka Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah, aminkan Maka Rasulullah pun mengatakan Amin Ada pun yang kedua Yaitu Rasulullah, kata Rasulullah pun yang kedua Jibril berkata, Ya Rasulullah Celakalah Orang yang disebut namamu di sisinya Namun dia tidak berselawat Kepadamu, maka celakalah Orang seperti ini, doakan Maka aminkan, Rasulullah pun mengatakan Amin Kemudian yang ketiga Celakalah orang yang Dia mendapati orang tuanya Namun tidak memasukkan dia ke dalam surga Maka aminkan hal yang yang seperti ini Maka Rasulullah pun mengatakan amin Maka perhentikan Tiga kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan Dan hadis yang kita baca Itu adalah hadis yang sahih Maka Rasulullah SAW mengaminkan Ketika Ibu mengatakan kecelakaan Orang yang mendapati bulan Ramadan dan keluar bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak terampuni. Kemudian yang kedua, aminkan kayak eh Rasulullah, kecelakaan, kecelakaan bagi seorang hamba yang dia itu disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya, namun dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa Kemudian yang ketiga, disebut apa namanya dia mendapati orang tuanya tetapi tidak menyebabkan dia Masuk ke dalam sorga Karena itu seorang hamba Yang masih memiliki orang tua Dan dia mendapati sampai tuanya orang tua Di sini adalah Merupakan ladang bagi dia untuk Jalan dia bisa masuk ke dalam sorga Betapa besar Keutamaan berbakti kepada orang tua Ketika mendapati orang tua itu Telah tua Karena itu di kesempatan ini Kita akan membaca Sedikit dari keutamaan bulan Ramadhan Karena bulan Ramadhan Itu diwajibkan padanya puasa Sebagaimana Allah Subhanahu SWT Berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 sampai 185 Ya ayuhal amanu Kutiba alaikum siyamu Kama kutiba ala ladina min kabalikum La'allakum tatakun Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa perhatikan ayat ini Allah panggil dengan keimanan menunjukkan apa? Allah mengingatkan nikmat iman dan menunjukkan keharusan dari keimanan kalau memang betul-betul kita orang yang beriman maka jangan dilantarkan keimanan tersebut tetapi syukuri keimanan itu dan keharusan dari keimanan kamu adalah kutiba alaikum siyah telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu di bulan Ramadan. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Lalakum tatakun. Ini akhir dari tujuan ibadat adalah agar kalian menjadi orang bertakwa. Perhatikan di sini. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahawa puasa ini ada Pada umat terdahulu Tetapi Allah wajibkan juga Kepada umat Islam Ini agar mereka merasakan juga nikmat Puasa ini Dan Allah SWT ingin juga memberikan Kebaikan bagi umat ini Tetapi dibedakan cara puasa Umat terdahulu dengan Umat Islam Di uh, Pada umat Islam Umatnya Nabi Muhammad itu diperingat Diberikan keutamaan yang besar Ketika mereka melaksanakan puasa. Kudai setelah itu ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ayaman ma'dudat, faman kana min kum maridban, awala safarin fa'iddatun min ayamin ukhur. Wa ala aladhina yatikuna fidyatun to'amu miskin, faman tatawwa'a khairan, fahuwa khairul lahu, wa anta sumu khairun lakum, in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadhan ladhi unzil afih al-Quran, kuna linnas, wa bayinati min al-huda wal-furqan, Wa man sahida minkum ushrah qalyasunhu wa man kana maridon aw ala safarin min ayamin yuridu Allah bikum yusra wala yuridu bikum al-usra wa la tukmilu al-iddata wa ala mahadatikum wa la'allakum tashkurun kemudian saudara menyebutkan begini Diwajibkan kepada kalian, kepada orang sebelum kalian menunjukkan puasa ini kebersamaan dengan ibadah umat terdahulu tetapi beda bentuknya. Sekarang apa tujuannya? La'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan pasti. La'alla itu menunjukkan pasti. Jadi kalau kamu betul-betul ni berpuasa dengan benar, maka pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan di sini ayaman madudah Ya Allah semata sebutkan, yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka orang, maka barangsiapa di antara kalian yang sakit, jadi sebabkan puasa itu hanya ayaman hari makdudat hari-hari yang tertentu saja, tidak sepanjang tahun, tapi hanya hari-hari tertentu satu bulan saja dia satu satu bulan. Setelah itu Allah sebutkan, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka dan diwajibkan berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Ini ke apa namanya bolehnya dia mengqada puasanya dan bolehnya berbuka di bulan Ramadan kalau memang dia dalam perjalanan atau dia sakit. Ini kalau dia asfar. Kemudian jika mereka tidak berpuasa diswakan kemudian berikutnya orang yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka maka diwajibkan maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari itu pada apa? pada hari yang lain maka wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa maka dia membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin barang siapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati Itulah yang lebih baik baginya. Maka berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Lihat berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya Di bulan Ramadan Maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu Dan bagi siapa yang sakit Atau berada dalam perjalanan Lalu dia berbuka Dia wajib berpuasa Sebanyak hari yang dia tinggalkan Itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagi kalian Dan Allah tidak menghendaki Kesulitan bagi kalian Perhatikan ini agama kita Allah inginkan pada kita itu Kemudahan di dalam agama ini kalau kita memang betul-betul mengikuti petunjuk, maka akan ada kemudahan. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangan bulan itu dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Perhatikan hadis ini atau perhatikan ayat ini. Di sini terdapat tuntunan untuk berpuasa. Jadi berpuasa itu asalnya wajib Pada setiap muslim dan muslimah Tetapi kalau ada orang yang sakit Atau orang yang mengadakan safar Maka ini boleh dia tidak berpuasa Kalau orang yang safar Itu boleh dia tidak berpuasa Kalau Memang safar itu berat bagi dia Dia naik mobil sangat berat Maka kalau dia safar ini berat bagi dia Karena kelaparan Kehausan Maka di sini dia di Anjur, apa disyariatkan untuk berbuka Disyariatkan untuk berbuka Maka disyariatkan untuk dia berbuka Di bulan Ramadhan itu Kemudian dia nanti mengganti Pada bulan selain bulan Ramadhan Di situ dia mengganti Puasanya, mengkodok Maka itu sebut tadi apa Dia mengkodoknya Demikian pula orang yang sakit Orang yang sakit tidak bisa berpuasa Maka boleh dia Berbuka, tidak berpuasa dia Apalagi misalnya kalau dia sakit Kemudian sakitnya ini menyebabkan Kalau dia berpuasa itu menyebabkan sakitnya semakin parah Maka di sini harus dia berbuka Dan ingat sakit itu ada dua ya Ada dua Sakit yang terus menerus Tidak diharapkan lagi sembuhnya Dan sakit yang diharapkan sembuhnya Maka ini dua pembayarannya Orang yang sakit yang itu bisa sembuh Maka dia berbuka puasa dia mengganti pada hari-hari yang lain ketika dia sehat Di luar Ramadan Dia kodok puasanya Tetapi orang yang sakit Yang sakit ini terus menerus tidak bisa lagi sembuh Maka dia tidak memkodok puasa Maka dia cukup membayar fidyya Setiap satu hari yang dia tinggalkan Dia memberi makan satu orang miskin Kalau misalnya dia telah meninggalkan 10 hari Maka dia beli, beri makan 10 orang miskin Dengan makanan satu kali makan Kenyamu satu kali makan kenyang. Ini apa? Kalau dia memang sakitnya terus-menerus. Demikian pula orang yang hamil, orang yang menyusui bagi wanita, maka ini dia membayar fidyah saja. Jadi orang yang hamil dan menyusui itu membayar fidyah. Jadi kalau dia tidak bisa berpuasa karena hamil, dia tidak berpuasa juga karena menyusui, maka di bulan lain atau di bulan itu juga Kapan dia telah meninggalkan maka wajib aginya membayar fidyah memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Tapi ingat tidak boleh memberi fidyah di awal Ramadan genap 30. Ya. Tapi dia memberi fidyah itu kapan? Kalau sudah meninggalkan puasa, anggaplah di awal Ramadan. Oh, saya tidak akan bisa puasa. Sudah. Bayar fidyah saja 30 langsung, tidak boleh. Tetapi kalau dia telah meninggalkan baru boleh. Anggaplah hari ini dia meninggalkan puasa Maka hari ini sudah boleh dia beri makan satu orang miskin Besok dia tinggalkan lagi Dia beri makan satu orang miskin Atau setelah dia tinggalkan 5 hari Dia beri makan 5 orang Kalau dia tinggalkan 10 hari Dia tinggalkan 10 orang Tadi kalau dia sudah tinggalkan 1 bulan Memang belum dia mampu di situ, Maka tunggu dia mampu membayarnya Boleh dia bayar sekaligus Satu kali duduk dia kasih makan 30 orang miskin Atau dia cicil sedikit demi sedikit Ya, ketika misalnya sehari ini dia pekangir dua orang, miskin dia kasih makan atau dia kasih nasi bungkus kepada orang yang makan satu kali makan, itu sudah terhitung apa? Sudah terhitung dia membayar fitrah. Makanya di akhir ayat disebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul bikum Allah menginginkan pada kalian itu kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Ini apa maksudnya? Asal dari sesuatu itu Allah inginkan kemudahan. Jika ada menyulitkan, maka dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti puasa ini Kalau memang puasa ini Mensulitkan kita di dalam perjalanan safar Maka dimudahkan Justru Di dalam safar ini ada dua bentuknya Sebelumnya saya ingatkan Safar itu ada dua bentuknya Ada safar yang capek, ada safar yang ringan <tuh> Kalau misalnya dia ke Jakarta Dia berpuasa Naik pesawat cuma Sekitar seber jam misalnya tidak membuat dia capek Maka ini apa yang dia lakukan Lebih utama dia berpuasa Ya Lebih utama dia berpuasa Walaupun perjalanannya sangat jauh Tapi walaupun di sini dia naik mobil saja Atau naik motor dia berjalannya hanya 50 kilo Tapi dia di tengah jalan itu Sudah kayak berkunang-kunang mata Sudah nak tahu lagi kelihatan apa jalanan Makanya seperti ini Dia bernafas saja sudah nak mampu lagi Disiram-siram saja Ini kira-kira harus tetap berpuasa atau tidak Nah di sini Allah mudahkan. Yang seperti ini wajib dia berbuka, malangnya. Sebab pernah Nabi asalam mengadakan perjalanan dan sebentar itu Nabi singgah di satu tempat. Maka ada dua orang yang diteduhi oleh manusia. Jadi ya, kerumuni oleh manusia dan diteduhi dia berbaris saja lagi terlentang dua orang. Maka saat itu Nabi bertanya, ada apa mereka ini? Maka kata orang-orang, ya Rasulullah mereka ini berpuasa. Jadi saking payahnya itu berpuasa, maka akhirnya dia pun diteduhi. Nak mampu lagi apa-apa? Maka kata Nabi, tidak ada kebaikan berpuasa di dalam safar. Tidak ada kebaikan berpuasa di dalam safar. Maksudnya, tidak ada kebaikan berpuasa dalam safar kalau memang membuat dia seperti orang tadi. Paham ini? Perjalanan yang sangat berat. Perjalanan yang sangat berat. Tetapi Nabi sendiri pernah dia mengarahkan perjalanan, Nabi berpuasa. Nabi berpuasa. Ini menunjukkan apa ini? Mana yang di Utara? Itu tadi Nabi mampu dia, Nabi mampu dia, dan Nabi dia menyiram kepalanya dengan air, nah, Sangat kerawusan dia. Ini menunjukkan bahawa orang yang sahur itu kalau dia ringan, maka di sini lebih utama dia berpuasa. Kalau berat puasa apa dia sahur, maka di sini yang lebih utama dia berbuka. Apalagi kalau dia misalnya dengan sahur itu membuat dia akan mati, nah, maka wajib dia berbuka ini. Ada orang sudah, nak tahan lagi sudah. Maka wajib dia berbuka. Tapi nanti dia ganti di waktu yang lain. Ini banyak ya tuntunan di dalam Islam ini. Dan kita ketahui bahwa puasa itu apa? Dia itu adalah rukun di dalam Islam. Rukun di dalam Islam. Karena itu jangan diremehkan. Kalau dia rukun di dalam Islam, maka wajib untuk kita laksanakan. Karena puasa itu merupakan rukun di dalam Islam, tapi dia hanya dikenakan satu bulan saja dalam setahun. Satu bulan di dalam setahun. Apakah satu bulannya yang ini 30 hari atau satu bulannya itu 29 hari? Karena bulan di dalam Islam hanya dua saja, 29, 30. Kalau sudah dihitung 29 tidak. Apa namanya? Tidak juga, maka dikenakan menjadi 30. Itu saja. Tidak ada 28, tidak ada 31. Tetapi 29 dan 30. Nah, sekarang kita akan melihat Bagaimana keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan itu? Keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan. Ya, bulan Ramadhan yang pertama dia adalah bulan pengampunan dan bulan pahala. Yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Ya, kalitah Allah subhanahu wa ta'ala itu setelah menyebut, ya, Rasulullah atau Allah subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan, Orang-orang yang beramal soleh Disebutkan orang-orang yang beramal soleh begitu Disebutkan di antara mereka itu Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan Maka Setelah itu Ada laki-laki dan perempuan yang berpuasa Kemudian Allah SWT Menyatakan pahala Untuk mereka Pahala untuk mereka Jadi disebutkan dia orang-orang yang beramal soleh Kemudian disebutkan laki-laki dan perempuan Ada yang berpuasa Maksud tadi itu Allah sebut ini dalam surat Al Ahzab ayat 35. A'idallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka ampunan wa ajran azima dan pahala yang besar. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan pahala yang besar. Ini keutamaan yang sangat besar. Kalau Allah persiapkan ampunan, Allah persiapkan pahala yang besar. Karena itu orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut tadi dalam hadis yang kita baca yang pertama apa? Bahawa, Jibril berdoa, kecelakaan bagi seorang hamba. Dia mendapati bulan Ramadhan, kemudian berlalu bulan Ramadhan, tapi dosanya tidak terampuni. Ini kecelakaan bagi seorang hamba. Nabi pun mengatakan amin. Terimalah ya Allah. Kecelakaan untuk orang yang seperti ini. Kemudian dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebab pahala orang berpuasa ini adalah pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas, tidak disebut. Sementara amalan yang lainnya itu disebut apa? Disebut akan dibalas 10 kali lipat, dibalas 100 apa namanya? 700 kali lipat. Bahkan kelipatan yang sangat banyak, tetapi khusus berpuasa itu antara seorang hamba dan Allah saja dan Allah yang akan membalasnya dengan balasan tanpa batas. Tidak ada yang mengetahui berapa balasannya menunjukkan kehususan Ramadhan itu bagi orang yang berpuasa kehususan balasan bagi puasa di bulan Ramadhan itu akan dibalas dengan pahala pahala yang sangat besar balasan tanpa batas pahalanya kemudian yang kedua harus diketahui bahwa puasa itu adalah tameng dari api neraka tahu tamengnya pelindung orang perang itu ada yang pegang begini menahan itu namanya tamengnya dia untuk melindungi dirinya Rasulullah bersabda dalam <tuh> Hadis yang dikemaskukan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim datang dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Rasulullah bersabda wasiyah junna, faida kana yom saumi ahadikum, falayrfus, walayes khaf, fainsabahu ahadun alqotalahu fal yakul ini imruun saw imun. Wasa itu kata Nabi adalah junna tameng. Ya tamitu prilum. Ini keunikan bahasa Arab ya. Huruf itu kalau dia disusun dari tiga ini jin, nun, nun itu menunjukkan sesuatu yang tidak nampak. Sekarang saya tanya, jin. Jin itu dari huruf apa ya? Huruf Jin pertama ya. Jin nun nun, jinnun. Tidak nampak kan? Makhluk yang tidak nampak. Kemudian juga surga. Jannah. Jadi apa? Jin nun nun, jannah. Ini juga tidak dia tidak nampak. Kemudian junnah, ah junnah tadi membuat kita tidak nampak ketika orang pukul kita kasih tidak nampak berlindung itu junnah. Ini menunjukkan bahwa dia itu berlindung. Karena itu junnah itu sesuatu yang melindungi. Maka kata Rasulullah puasa itu adalah junnah. Dia adalah tameng berlindung kita. Bila salah seorang dari kalian berada pada hari puasa, janganlah dia berbuat sia-sia. Ini yang pertama. Tidak boleh digunakan hari-harinya habis untuk main kartu saja. Menunggu buka perpuasa ya Menunggu buka puasa Atau dihabiskan main karambol Atau juga sibuk dia dengan Yang lainnya yang tidak memberikan manfaat kepada dia Tetapi orang yang berpuasa itu Puasa itu berapa, Apa namanya Jadi puasa itu Tidak boleh orang itu Janganlah dia berbuat yervus, Sesuatu yang sia-sia Dan jangan pula dia Banyak berdebat Jangan pula banyak berdebat di bulan puasa kalau ada orang lain yang mencercah dia atau memusuhi dia, maka naklah dia berkata, saya sedang berpuasa. Ada orang ingin mendebat dia, mencercah dia. Maka dia katakan, saya sedang berpuasa. Jangan dilayani. Orang membuat dia marah, bilang saya berpuasa. Orang mengajak dia berkelahi, bilang saya berpuasa. Kerana puasa itu adalah tameng untuk melindungi dia dari api neraka yang sampai dia justru dengan puasanya itu banyak berbuat sesuatu yang mengajak pada api neraka, ini kadang begitu di bulan Ramadan itu justru banyak yang di luar Ramadan tidak dia lakukan perbuatan-perbuatan sia-sia di bulan Ramadan justru banyak dia lakukan perbuatan sia-sia namutubillah hal seperti ini jelas ya, kemudian yang ketiga atau berikutnya Rasulullah juga bersabda menyebutkan dalam hadis Jabir juga Utsman bin Abil al ya, hadis ini hadisnya sahih juga di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Asya As mujunna kejunatiah ahadikum minal kita ini penjelasan juga tadi nah, hadis ini diberikan oleh Imam Ahmad dan selainnya dan sahih jadi puasa itu adalah junnah seperti junnahnya salah seorang dari kalian dari peperangan ya kalian pada peperangan itu tadi ya saya sebutkan pelindung ini Kemudian yang ketiga, puasa itu memiliki keutamaan dia sebagai pemutus syahwat. Pemutus syahwat. Tapi maknanya di sini pemutus syahwat bukan artinya memutuskan sama sekali. Membutuhkan impoten, tidak. Tapi maksudnya memutuskan ini pada waktu-waktu ketika dia berpuasa akan terputuskan syahwatnya ini. Ya, tegangannya itu akan menurun. Tegangannya akan menurun. Tidak membahayakan manusia. Tidak membahayakan dia juga. Kerana tegangan listrik itu kalau terlalu tinggi bahaya ya. ya Ini Kalau kelebihan itu bisa meledak itu apa Ampli-ampli meledak Ya Lampu-lampu itu bisa meledak kalau kelebihan tegangan Maka puasa ini dia akan memutuskan Membuat normal Dia ya, tidak membahayakan Perhatikan Rasulullah SAW Ya masyarakat sabar Manistatua'a minkumul ba'ar Faliyata'awwaj Fa'innahu agaddu lil basur Wa ahsanu lil faraj Pemalangnya setiap fala hidzab saud fainnahulangu wijaun wahai pemuda bersebarang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah. Karena yang disebut baah ini mampu menikah baah itu maknanya dua. Yang pertama dia mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Karena itu memang orang yang patah sudah itu tidak wajib tidak boleh dia menikah. Paham ya? Orang yang pembaknya itu patah Tidak bisa menumbang Maka yang seperti ini tidak wajib dia menikah Karena tidak bisa memberikan efek Kepada yang lainnya Maka Ini namanya Ba'ah itu dia mampu Untuk melakukan hubungan lawan Dengan lawan jenisnya Kemudian yang kedua, Ba'ah itu artinya dia mampu Untuk mengadakan pernikahan Untuk mengadakan pernikahan Tapi ukuran untuk Dia mampu mengadakan pernikahan itu bukan ukuran dengan banyaknya uang. Karena walaupun dia buangnya hanya sedikit, namun dia diberikan kemudahan, maka ini adalah kemampuan bagi dia. Jelas ya? Eh? Baik, maka kata Nabi per khal yatazawwad, perintah, maka nikah kalian menikah. Kenapa Nabi sebut keutamaannya? Karena menikah itu aqdul basar, lebih mampu untuk menundukkan pandangan, wa ahsanul farj, lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Siapa saja yang tidak mampu untuk menikah tadi maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu wijah, pemutus syahwatnya. Ya kalau memang dia tidak mampu, maka puasa dia. Bagaimana kalau dia sudah puasa tetap juga? Puasa terus setiap hari. Ya? Puasa terus setiap hari. Adakan olahraga kutsal terus. Ya supaya apa? Ya hampir yang tadi tidak kelebihan tegangan. Ini sebutkan bahwa dia pemutus syahwat. Kemudian orang yang berpuasa, ini keutamanya berikutnya. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ganjaran khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ganjaran khusus. Ya. Dan itu orang berpuasa itu adalah orang yang butuh dengan kekuatan kesabaran. Kekuatan kesabaran. Menahan haus. Menahan letih. Menahan berbagai macam harus dia tahan. Maka setelah itu Allah pun menyebutkan. hisab Hanyalah. Dicukupkan balasan tanpa batas Bagi orang yang berpuasa Kenapa? Sebab di dalam berpuasa itu Terdapat berbagai macam jenis kesabaran Sabar dia melakukan ketaatan ya. Kemudian sabar dia meninggalkan maksiat Dan bersabar dia terhadap ketentuan Allah Itu kesabaran yang telah terbahas Tiga jenis kesabaran Apa itu kesabaran merupakan ketaatan? Itu dia mentaati Allah dalam melakukan puasa Sabar meninggalkan maksiat Dia tinggalkan makan dan minumnya Dia tinggalkan makan dan minum Kemudian dengan meninggalkan makan dan minum ini Kemudian dia meninggalkan perbuatan riba Dia meninggalkan juga untuk mencercah Dia meninggalkan juga Perpasangan jahit, apa, jelek Maka ini puasa meninggalkan maksiat Kemudian dia menerima ketentuan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia bersabar menerima ketentuan Allah Apa ketentuan Allah? lihat membuat dia capek, membuat dia letih, kadang putar-putar perutnya karena sakit mah, dia berpuasa. Namun dia bersabar di sini, lihat balasannya. Innamal ladzina ashabu as-sabra lajrahum hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Ya, dua kegembiraan. Karena orang berpuasa itu walaupun orang yang berpuasa Itulah lebih harum di sisi Allah daripada bau wangian kasturi. Bau wangian kasturi. Perhatikan Rasulullah SAW bersabda, adalah klu amali bini Adam. Ya. Setiap klu amali bini Adam yudah aful hasanatu ashra amsalihah ila sabai miiat di fir. azza wa jalla illa saw. Fainahu li wa ana ajazibhi. Yada usyahwatahu wa ta'amahu Min ajli Walisaw ini farhatan Farhatun inda fitrihi Wa farhatun inda likoi rabbi Walakulubu Walakulufu fihi Atriyabu inda Allahimin Rihil misil Perhatikan Ini jadi keutama dalam hadis ini Menunjukkan apa? Puasa itu memiliki dua kegembiraan Atau ini Sebelumnya ya Nanti kita baca hadisnya di sini, ternyata terbaca tadi Rasulullah bersabda Setiap amalan anak Adam Itu kebaikannya akan dilepatkan menjadi 10 sampai 700 kali lipat Ini setiap amalan anak Adam Amalan sholatnya Amalan yang lainnya Begitu Berapa tadi kelipatannya? 10 sampai 700 kali lipat Maka Allah berfirman Kecuali puasa nah, Puasa ini disendirikan balasannya Kecuali puasa Sesungguhnya kata Allah Amalan itu adalah khusus bagiku Jadi puasa itu khusus bagi Allah yang akan membalas Dan aku yang akan memberikan pahalanya Karena orang yang berkuasa itu meninggalkan sahwatnya Dan meninggalkan makannya karena aku kata Allah Meninggalkan sahwatnya dan meninggalkan makannya karena aku kata Allah Karena itu kalau orang yang meninggalkan makan itu bukan karena Allah Dia meninggalkan sahwatnya juga di bulan Ramadan Bukan karena Allah Ini tidak akan diberikan balasan seperti ini tidak akan diberikan balasan khusus kepada dia Kalau itu ada orang berpuasa itu hanya untuk mencari sehat saja ada ya, tidak seperti itu tapi puasa itu mengharap pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adapun Allah berikan kesehatan kepada dia itu balasan kebaikan dari puasanya balasan kebaikan dari puasanya, karena itu dia meninggalkan sahwat dan makanya karena aku kata Allah maka bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan Kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan robbnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Ya hadis ini, lafadznya dilar, riwayat Imam Muslim. Perhatikan ya. Jadi di sini disebutkan apa? Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berlebaran. Ini maknanya. Ketika dia berbuka, artinya berbuka. Ini sudah selesai bulan Ramadan. Makanya disebut apa? Hidul Fitri, hari berbuka, hari berbuka. Kemudian yang kedua, kegembiraan di sini, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ainnal liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ini kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kemudian puasa orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu lebih harum dari bau wangi isi-isi Allah Subhanahu wa taala. Tapi buktinya Ustaz? Mana bau harum? Nah jadi orang berpuasa kalau dia Bernapas, hah gitu langsung terasa baunya tak mau pingsan saya mau pingsan. Iya memang walaupun sudah sikat gigi tetap bau juga. Memang bau itu bukan karena dari gigi bau itu muncul dari perut yang lapar yang kosong karena tidak ada makanan. Faham ya? Itu muncul dari situ yang keluar hawanya itu yang menimbulkan bau di situ di mulutnya. Maka disebutkan sini bau yang lebih harum dari yang bising, Karena Allah akan balas di akhirat nanti Allah jadikan bau ini balasan yang sangat harum di situ. Jelasnya, balasan dari sisi Allah Subhanahu Wataala. Jelasnya, dan juga dia merupakan kegembiraan bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka dan ketika dia berjumpa dengan rohnya. Maka tidak ada yang bisa mendapatkan kegembiraan ini. Karena itu orang yang tidak berpuasa hanya ikut ramai-ramai saja bulan. Apa namanya? Idul Fitri Itu beda dengan orang yang memang betul-betul berpuasa Dia tahan, dia tahan dan, dan, dan. Idul Fitri, betul-betul dia ini merasakan kegembiraannya sangat gembira Ya, kalau memang betul Dia berpuasa Kemudian yang ketujuh Sedikit lagi, puasa sehari di jalan Allah itu Menjauhkan wajah seseorang dari neraka Sejauh perjalanan selama 70 tahun Dia berpuasa Satu hari, di jalan Allah Itu menjauhkan wajahnya Sejauh berapa? sejauh 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjauhkan wajahnya dari api neraka tadi Satu hari dia berpuasa, maka akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Berjalanlah. Rasulullah sallallahu bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ad sumu yauman fi sabilillah, illa ba'a Allahu bidzalika al-yawm wajhahu anin-nari." Tidak ada seorang hamba itu Tidak seorang hamba pun Tidak ada seorang hamba pun Yang berpuasa sehari di jalan Allah Karena amalannya Pada hari itu Allah Subhanahu SWT akan menjauhkan wajahnya Dari neraka Itu sejauh perjalanan Selama 70 tahun Lihat ya, keutamaan puasa Kedua puasa itu khusus Pintu khusus di sorga itu bagi orang yang berpuasa Orang yang berpuasa atas Rasulullah Sesungguhnya di sorga Itu ada pintu yang dinamakan Ar-Rohyan Pintu yang dinamakan apa? Ar-Rohyan Maka orang-orang yang berpuasa itu Akan masuk melalui Pintu Rohyan itu pada hari kiamat Tidak ada seorang pun yang melewatinya Kecuali mereka dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa Lalu mereka memasukinya Jika orang-orang yang terakhir dari mereka telah memasukinya Maka pintu itu pun akan dikunci Hingga tidak ada lagi orang yang melaluinya Jadi ini Hadis dilakukan oleh yang membukul Dan yang muslimnya Jadi ini pintu khusus untuk orang yang berpuasa saja Tidak ada yang lainnya Kalau sudah masuk semua orang berpuasa tadi di pintu itu Ditutup sudah, tidak boleh yang lainnya masuk Ini pintu apa namanya Ar-Raya Ar Siapa yang mau nama dengan Ar-Raya nah, Ini dia pintu solga ini. Tempat pintu masuknya Orang yang berpuasa Pada puasa itu kafar Menggugur dosa di Dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dan Muslim juga Dari sahabat Hudaifah ibn al-Yaman Rasulullah bersabda Kita langsung terjemah ya Fitnah Fitnahnya seorang terhadap keluarganya Fitnahnya seorang terhadap hartanya Terhadap jiwa Terhadap anaknya Dan terhadap tetangganya Itu dapat ditebus dengan berpuasa Dengan sholat Dengan sholat kau Berbuat amar ma'ruf nahi mungkar Ya ya? Jadi dia dia fitnah terhadap keluarganya. Artinya fitnah terhadap keluarga ini ada. Dia berbuat kesalahan di situ. Di dalam keluarga. Pada hartanya, pada jiwanya, pada anaknya, dan tetangganya dapat ditebus dengan puasa. kuasa. Ketawaan. Pada dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, kata beliau dalam riwayat Abu Hurairah. Ya dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Solat lima waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan Adalah penggugur dosa seorang Pada masa diantara waktu tersebut Sepanjang dia menjauhi dosa besar Jadi Jumat ke Jumat Ini ya, datang hari Jumat ini ya, Nanti akan datang hari Jumat berikutnya Di sini akan digugurkan dosanya Sampai Jumat berikut Demikian bulan Ramadan ini Sampai Ramadan berikutnya Akan digugurkan dosa-dosanya Di antara Ramadan ini Berapa lamanya? Setahun Ya, Setahun Tapi kata Nabi Sepanjang ia menjauhi dosa besar Jika dia menjauhi dosa besar Kalau dia menjauhi dosa besar Maka dengan puasa Itu di Ramadan ini Itu akan mengukurkan dosanya Sampai Ramadan bulan depan Eh tahun depan Kalau dengan puasa itu termasuk amaran yang mengakibatkan Seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, Maka ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, perintahkan saya untuk mengerjakan suatu amanan yang dengannya saya dimasukkan ke dalam surga. Maka beliau bersabda berpuasalah karena puasa itu tak ada bandingannya kata Nabi. Ini hadisnya sahih ya. Dari sahabat Umamah, Abu Umamah radhiyallahu taala Jadi Abu Umamah datang kepada Nabi. Abu Umamah datang kepada Nabi ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amanan yang akan memasukkan saya ke dalam sorga Ini orang harusnya datang kepada orang alim. Itu bertanya seperti itu. Berikan kepada gua amalan sehingga saya yang bisa masukkan saya ke dalam sorga amalan itu. Itu yang bertanya dia. Yang enggak bertanya, "Pak Ustaz, itu kalau ilmu supaya lancar datang itu gimana ya? Adakah ada bacaannya?" Nah, ini salah. Tapi orangnya datang, ya, "Pak Ustaz, kalau amalan yang bisa menjauhkan saya dari api neraka itu bagaimana?" ya? Yang bisa memasukkan saya ke dalam surga Begitu Lihat para sahabat sering begini Ya Rasulullah Berikan kepada amalan Yang memasukkan saya ke dalam surga Maka yang harus disebut apa di sini? Puasa Karena puasa itu kan Nabi Tidak ada bandingannya Tidak ada bandingannya Menunjukkan kehebatan ini puasa Dari belakang tahun Kerana puasa ini Pemberi syafaat pada hari kiamat Karena itu puasa ini Pemberi syafaat pada hari kiamat Maka syafaat baginya Karena itu Puasa ini berkata, Wahai Robku, saya telah melarangnya terhadap makanan dan sahwat pada siang hari, maka izinkanlah saya untuk memberi syafaat baginya. Ini juga demikian pula Al-Quran berkata, Ya Allah, saya telah menghalanginya dari tidur malam, maka izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka saudara itu Rasulullah pun bersabda, maka keduanya yang mendapat izin untuk memberikan syafaat kepada hamba. Ini hadis ini sahih kan oleh Abu Hasan oleh Syalbani rahimallahu taala ya. Dan hadis ini diri oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi Al-Qur'an dan puasa itu pemberi pemberisafaan kita dari kiamat awal ini kan. Dan di bulan puasa itu disebut juga bulan Al-Qur'an. Jarang kita dibaca Al-Qur'an terus. Dan memang nikmat dia membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bunyi berikutnya sini. Ramadan itu ya pada Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Saya akan dibelenggu. Rasulullah bersabda: Ila jaa ramadhanu, futiha abu wal jannah, wakulikat abu wal nab, masuk fidati syaitan. Jika ramadhan tiba, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan siapa yang itu dibelenggu. Ah, lihat ya, ini dalil menunjukkan bahawa surga dan neraka itu hari ini sudah ada. Yaitu dalam Al-Quran disebutkan. Sedikit ketika menyebut surga Uiddaz lil muttaqin telah dipersiapkan untuk orang bertakwa. Itu pakai fiil madi menunjukkan telah dipersiapkan. Kemudian juga neraka disebutkan neraka itu apa? orang-orang yang rusak maka Uiddaz disebutkan neraka itu Uiddaz lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan telah dipersiapkan. Surga dan neraka itu ada hari ini. Makanya dia akan dibuka pintu surga, dibuka pintu neraka. Dan di belenggulah apa jadi di belenggu? Dirantai. Syatron, syatron Muncul pertanyaan Kalau memang syatron, syatron itu dibelenggu pada hari Ramadan Lalu kenapa masih banyak orang berbuat jahat Bahkan Kadang bulan Ramadan itu semakin banyak kejahatan Apalagi menjelang Berbuka Ramadan Sudah dekat 10 hari, tinggal 5 hari sudah Berbuka Ramadan, mau lebaran Nah ini banyak, ini ayam-ayam hilang tuh Banyak Banyak ini Macam-macam sudah jadi pedagang-pedagang juga yang dijaga itu pencurinya itu yang sulit dijaga. Biasanya. Kalau sudah akhir-akhir di Ramadan. Lalu kenapa seperti ini? Ini jadi masalah kan? Ya. Apa sebabnya? Sementara disebutkan oleh Rasulullah, apakah Rasulullah berdusta? Tidak. Rasulullah ini dikenal siapa beliau? As-Fadiq wal Masjidur. Yang jujur dan harus dibenarkan dia. Ini Rasulullah. Dan Rasulullah Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wa وَمَيَنْتِكُ عَلِلْهَوَا إِنْ هُوَا Illa وَهُيُّهَا Nah, Muhammad itu berkata tidaklah berkata dari awam rasulnya, tetapi dia berkata dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu apa makna hadis ini? Setan-setan ini dibelenggu masih banyak berbuat jahat. Tafsirnya ada dua dari para ulama. Tafsirnya ada dua. Ini yang pertama tafsirnya adalah karena yang dibelenggu itu hanya setan-setan yang bos-bosnya saja, bos-bosnya ya, setan-setan yang berjana. Adapun yang Ya, plus-plus terinya itu masih berkeliaran. Ini tafsir pertama. Jadi ini pun sudah memungkinkan karena bos-bos dan hebat-hebatnya itu dibelenggu. Tinggal orang-orang yang crocok-crocoknya. Begitu ya. Ini tafsir pertama dari hadis ini. Tafsir yang kedua dari hadis ini bahwa seluruh setan itu dibelenggu. Tapi kenapa ada kejahatan? Itu kejahatan tidak hanya muncul dari setan, ya. Tapi muncul dari jiwa memang yang jelek. Menunjukkan bahwa ketika datang orang Ramadan orang yang berbuat jelek itu semakin datang tetap berbuat jelek juga menunjukkan memang jiwa ini adalah jiwa yang jelek. Nah ini hati hati kita ini kita ukur diri kita tuh kenapa semakin datang Ramadan semakin suka berbuat jelek? Jangan-jangan jelek hati saya, rusak jiwa saya. Bermohon kepada Allah semata-matalah bermohon agar Allah semata-matalah membaiki jiwa kita. Alhamdulillah itu diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahai para pelaku Kejelekan, amsik Ketika ada bulan Allah, tahan diri-diri kalian Ya Ini dalam hadis lain, disebutkan Dikeritakan, diseru-seruan Wahai orang-orang yang melampaui batas Amsik Tahan, ya, tahan. Ini menerima dia Itu makna dari hadis tadi Kemudian yang terakhir di sini, Puasa pada bulan Ramadan itu Merupakan keimanan dan mengharap pahala, dan dosa-dosa akan diampuni. Karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim datang dari sahabat Abu Hurairah: "Manshafar Ramadan imanan wahdisaban kubirolahumataqadamamintanbihi. Siapa sahaja yang berkuasa Ramadan imanan dalam keadaan dia beriman, wahdisaban dalam keadaan istisab. Apa mana istisab? Mengharapkan pahala. Itu istisab. Jadi puasa Ramadan ini akan bermanfaat bagi kita dan keutamaannya disebutkan tadi satu apa harus dia lakukan dengan iman Dalam karenah seperti iman melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia lakukan mengharapkan balasan wa la ihtisaban ihtisab itu betul-betul dia berpuasa itu memang mengharapkan pahala dari Allah. Ghufr lana man maka diampuni dosanya dari dosa-dosa yang telah berlalu Dari dia Ini bahagian keutamaan-keutamaan Ya ada pun masalah tuntunan Bagaimana berpuasa Ramadan Maka insyaAllah Uttara Akan dibahas oleh Ustaz-Ustaz yang Ada di sini ya, Ini hanya tentulan bagi kita bersama InsyaAllah Uttara Mungkin pada waktu yang lain Kita bisa membahas tentang apa, Bagaimana tata cara Puasa yang benar di dalam syariat kita sehingga kita berpuasa itu tidak sulit. Atau sedikit saya jelaskan, bahwa berpuasa itu yang biasanya nampak sulit bagi manusia apa? liurnya ini, liurnya. ya apalagi orang-orang yang merokok itu biasanya sulit ya, karena liurnya itu aduh kecut terus. yang ini liur itu boleh ditelan ya, boleh ditelan. jangan ya, dulu saya pernah puasa waktu kecil itu dijendela terus, benar, itu liurnya tidak pernah habis dia. Ya boleh ditelan, yang tidak boleh ditelan itu apa? kalau memang dia masukkan sesuatu di mulutnya nah bercampur dengan liurnya, itu baru dia telan aja tidak boleh, tidak boleh Ya. kemudian orang yang berpuasa itu juga, boleh dia mandi, tidak ada larangan sebab Nabi SAW di bulan Ramadan pernah dia junub dan dia bangun sampai mendapati siang hari kemudian setelah itu beliau mandi ini menunjukkan boleh dia mandi maka boleh dia berenang sepanjang tidak masuk, air ke dalam Ya boleh juga dia Mengumpulkan liurnya kalau memang kawasan Setelah itu baru dia telan Untuk meringankan dia Boleh juga orang yang berpuasa itu Untuk bersihkan gigi Bersihkan gigi boleh Karena ayah s.a.w. menyebutkan Mawla an asukau ala umatila amatuhm Bisiwak inda kuli wudhu ya? Andaikah tidak memberatkan umatku Saya akan perintahkan mereka untuk lesiwa. membersihkan gigi Setiap kali hendak berwuduk dalam satu riwayat setiap kali hendak sholat sekarang apakah sholat dan wuduk ini hanya di luar ramadan tidak maka di bulan ramadan juga kita semakin memperbanyak sholat memperbanyak wuduk di sini kita bersihkan kiri boleh membersihkan kemudian juga orang yang berpuasa itu boleh dia apa ya mandi boleh dia mencium istrinya ya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dia mencium istrinya hanya di sini ada dua hanya ada dua di sini, betul Pernah datang seseorang berkata yang Rasulullah tidak, saya membeli istri saya Kata Nabi tidak boleh Datangnya satu yang Rasulullah boleh tidak, saya membeli istri saya Boleh Tuh. Memang Nabi ini tidak adil Satunya boleh, satunya tidak boleh Ternyata yang tidak boleh Tadi anak muda Yang baru menikah Ini ini beda semangatnya Yang dibolehkan oleh Nabi itu orang yang sudah ya, Mulai redup Mulai redup ya. Ini mulai, apa kata orang ini? Mulai nolbet sudah Jadi yang seperti ini Beda, dibedakannya dalam hukum Makanya menjawab pertanyaan itu juga Sesuai dengan kondisinya orang yang bertanya Jelasnya ini banyak hukum-hukum Di balik ini ya, utara, Kita nanti Minta kepada Ustaznya untuk membahaskan hal tersebut Supaya memang Kita berpuasa itu punya tuntunan yang jelas Kebanyakan yang pokok juga Harus dipahami di sini adalah Masalah insan. Allah berfirman dalam Al-Quran Apa? Disebutkan Kalian itu makan dan minumlah Ya gulu wa syurubu Hatta tabayyanalakumul khayitul adhyad Minal khayitul aswad Minal fajar Allah berfirman Apa? Allah berfirman Makan dan minumlah kalian Sampai jelas bagi kalian Yang putih dan yang hitam Apa yang maksudnya putih dan hitam? Minal fajar, dari waktu fajar Ya putih dan hitam Itu Salman Al-Farisi Waktu itu Apa Benang putih dan benang hitam Dia ikat Benang putih dan benang hitam Itu dia ikat di kandinya Dia lihat gitu Sampai menjelang subuh Dia lihat Kapan dia kelihatan Ternyata salah dia Dia inginkan dengan Sampai jelas Benang putih dan benang hitam Itu yang diinginkan apa Adalah Waktu fajar Itu waktu fajar Kalau sudah Masuk waktu subuh Itu akan nampak Terbentang begini dan di bawahnya hitam, di atasnya putih Itu yang diinginkan dengan Jadi makan dan minum itu kita berpuasa Di situ kita makan dan minum Karena itu Nabi Rasalam Beliau makan sahur itu disebutkan Kapan beliau makan sahur? Ditanya, yaitu ketika Mulai Bilal Adan Kapan berakhirnya? Sampai Ibn Umim Maktub Adan Subuh, Bilal Adan pertama Di situ nanti mulai makan Setelah itu baru Ibn Umim Maktub Naik untuk Adan ada waktu subuh di situ Nabi berhenti. Ditanya berapa jaraknya? Sekitar membaca 50 ayat. Sekitar membaca 50 ayat, kurang lebih 15 menit Jarak dengan waktu subuh di situ mulai Nabi makan. Kenapa? Karena di situlah waktu yang berkah itu makan sahur, makan yang berkah. Kalau kita makan jam 2 lalu waktu subuh sudah makan lagi. Ya? Di sini kita makan. Kapan berhentinya? Kalau dia sudah mendapat istimewa, harus berhenti dari makan. Harus berhenti dari makannya. Di sini sebenarnya keutamaan itu dalam dia makan sahur, mengakhirkan makan sahur. Dan perbedaan kita dengan umat terdahulu ketanabid dalam puasa adalah makan sahur. Umat terdahulu mereka tidak makan sahur, tetapi umat Islam itu makan sahur dalam puasanya. Tashharu fa'inapis sahur ibarokah? Makan sahurlah kalian ketanabid, karena dalam makan sahur itu ada berkah. Itu tadi berkahnya. Kalau dia makan sahur itu tidak akan lapar dia, masih segar dia datang waktu subuh baru besar makan tadi kan? ini saya baru minum teh tadi tapi tidak puasa sekarang ya habis ini enak masih terasa nanti siar sampai tengah hari baru mulai agak lapar sedikit Di situ saya dia mana ini kebaikan Islam ini demikian pula dipersegerakan berbuka kata Nabi yang berkanya itu bersegerakan berbuka bukan artinya bersegerakan jam lima sudah segerakan aja dah tidak maksudnya ketika masuk waktu angkir, segera buka jangan tunggu tengah malam sebab ada memang orang yang disebutkan nanti tengah malam baru dia berbuka kalau muncul bintang-bintang di langit enggak. tapi bersegera ketika masuk waktu, bersegera dia berbuka kesinilah berkah umat Muhammad jelas ya, ini banyak tuntunan-tuntunan yang seperti ini harus kita perhatikan dengan baik hanya yang dilarang yang sangat dilarang sekali dalam puasa itu apa? satu, makan ini larang dalam puasa, kedua, minum ketiga, yang dalam makna makan dan minum apa makna makan dan minum itu? merokok itu makna makan, minum kemudian berikutnya apa? Dilarang dia bersenggama dengan istrinya Di siang hari Ramadan Dalam keadaan dia berpuasa Ingatnya, siang hari Ramadan Dalam keadaan dia berpuasa Ini tidak boleh Bagaimana kalau mereka musafir Kemudian mereka tidak berpuasa Sampai di rumah Ketidak kan puasa dia Ini tidak apa, apa Tapi bagaimana kalau dia mau terlalu istrinya Sengaja berbuka Tetap dia bayar kafarok Karena dia menipu Karena dia menipu ya Ini Baikkah farahnya orang melakukan hubungan di siang hari Ramadan Syaratnya di memperkenalkan farah satu apa lagi? Dia berpuasa Dia lakukan di siang hari Ramadan Begitu Dalam keadaan dia berpuasa di siang hari Ramadan Dia lakukan perbuatan hubungan suami istri Ke faronya, apa jaman sekalian? Puasa dua bulan hari berturut-turut Mau kita? Dua bulan berturut-turut Apa ini dua bulan berturut-turut? Dia sudah puasa 50 hari Berarti satu bulan lebih ya Tinggal berapa hari lagi? Nah, tinggal 10 hari lagi. Jadi 60 hari. Dia sudah berpuasa 30 hari. Apa? 50 hari. Nah, tinggal 10 hari lagi. Batal dia karena ada undangan makan kambing. Nah, kalau batal kayak ini apa? Dimulai dari awal lagi. Mulai lagi 1 2 kayak gitu. Kelapa? Karena disebut puasa 20 bulan ini berturut-turut, enggak boleh putus. Enggak boleh putus. Bagaimana kalau sudah 58 hari? Tinggal 2 hari. Nah pergi makan makan lagi, dapatkan lagi. Apa yang dah urukan pulang lagi dari awal? Ini bahaya ya. Berpuasa dua bulan betul betul. Baik ini hukum-hukum, insyaallah. Kala mungkin pada pembahasan yang lain, ya pada Ustaz Ustaznya di sini. Cukup dulu ya Quran Al-Baqi'nya. Saya mohon maafkan. Karena itu persiapan kita menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar, memperbaiki jiwa kita dengan memperbanyak apa? Membersihkan harta kita sebelum kita masuk pada bulan. Ramadan. Agar kita masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah siap untuk melakukan puasa dan bersiap meraih pahala yang besar. Ya Allah, taala alaikum Subhanakaumma wa Taalaikum Barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi